Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Jana. Mezi farizej byl člověk jménem Nikodem, před ním muž mezi židy. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu. mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, neboť nikdo nemůže činit ta znamení která činíš ty, není-li s ním Bůh. Ježíš mu odpověděl, Amen, amen, pravím ti, jestli se někdo nenarodí znova, nemůže spatřit boží království. Řekl mu Nikodem, jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vejít po druhé do života matky a narodit se. Ježíš odpověděl, Amen, amen pravím ti, jestli se někdo nenarodí z vody a z ducha, nemůže vejít do božího království. Co se narodilo z těla je tělo, co se narodilo z ducha je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znova. Výtrvané kam chce, slyšíš jeho zvuk, ale nevíš, odkud přichází. A kam jde, tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála Tobě, To My jsme zvykli, že většina těch farizeů se postupně postavilo do opozice Ježíšovi. A ne všichni farizeové sdíleli snahy Ježíše zabít. Jeden z těch farizeů byl Nikodem, který hledal pravdu a prožíval jako pravověrný žid veliký zmatek, když Ježíš začal vystupovat jako syn Boží. Protože přímo v zákoně Židé měli, kdo by se dělal Bohem musí umřít. Tedy z lidí, kdo by se dělal Bohem. A tak neměli to jednoduché tehdejší teologové, nicméně oni zapomněli na jednu skutečnost. Že v tom duchovním životě my nevlastníme Boha. My nejsme majitelé pravdy. Ta pravda nás přesahuje. A my tu pravdu máme pokorně poznávat celý život. Totiž tak, jak jsme poznali Boha před deseti lety, tak už to tak není, že to poznání by se mělo víc a více prohlubovat. A měli bychom být pořád otevření na nové skutečnosti, které nám Bůh bude v našem životě zjevovat. Co se týče dogmatiky, tedy víry, která je postavena na definicích samotného Boha, ty definice oni jsou sice krátké, ale mají svoji hloubku. Nestačí jenom v Boha tak nějak věřit, že existuje. To věří demoni. Ale my bychom se měli posouvat vždycky směrem k lásce. Protože láska to je vždycky nové poznání, to je to poznání nové skrze Ducha Svatého, který je sám láskou a který můžeme tak říci jedině jediný je dokonalou láskou. Otce k synovi a syna k otci. A zároveň je to zvláštní vanutí v každém z nás, kteří toužíme po Bohu, a toužíme polásek k Bohu a polásek k blížním. A ta láska, která pramení z Božího ducha, má v sobě tu úžasnou svobodu. A tu svobodu popsal Pane Již jako obraz vítr, který vane kam chce. Slyšíme jeho zvuk, ale nevíme, odkud přichází a kam jde. Jak je to někdy příjemné? jenom se posadit už tak večer, někde u řeky, když je takový krásný vánek, který se prodírá korunami stromu a ten zvláštní zvuk člověka povznáší až nad tu naší země kouli, kdy se v nás objevují ty obrovské tužby po kráse, po Bohu, po lásce. To vanutí Božího ducha nebo ta modlitba v Božím duchu a někdy se nedá vyjádřit slovy. A my, když se narodíme z Božího ducha, potom v nás bude láska a potom to bude to nové zrození, které jsme dostali v zárodku ve Svatém krtu. A tak zkusme si najít v tomto období možná většího klidu a také zvláštní čas jiného klidu nejenom takového nanuceného klidu, ale takového klidu dobrovolného. Kdy necháme zaznít hlas Božího ducha, který přichází v jemném vánku Boží milosti a Boží přítomnosti, která nás přímo mění, která nás vlévá do samotné podstaty Boží lásky a potom vycházíme z této modlitby zcela proměnění nebo jak říká Ježíš, narození. A tak se neustále můžeme rodit k hlubší a hlubší láse k Bohu a jeden ke druhému. Amen.